Ce cântec să-ți scând, dragostea mea, adormită pe valurile cu reflux ale durerii mele? Ce durere să-ți fac să te doară depărtarea de mine? Ce curaj să-ți descrii din curajul călcăiului între punctul dintre viață și moarte rănit? Ce cuvânt să-ți șoptesc să-ți ajungă urechea surzită a inimii? Ce minune din mine să-ți arăt ce n-a făcut încă vrăj? Și ce gând începute mai poate ajunge ca să poți să te întorci? că și te aștept -aș dragostea mea sănătoasă de sine.